Håse Andersens Stortilss parti spilles inn foran et stille og høflig publikum. Spiller med inn. Ja, nå har eh, vi Gustav Ninge. Håse Andersens Stortilss parti spilles inn foran et stille og høflig publikum. Gustav H.C. Andersen Stor Lisensparti spilles inn for noen stille og øvelse publikum. Spiller vi inn? Det gjør vi. Velkommen til H.C. Andersens Stor Lisensparti. Ja. Uh, vil du introdusere deg selv? Tor Olav. Og mitt navn er Ørjan. Uh, jeg har lyst til å en ting fra toppen av greia her. Ja, ok. Der kommer en veldig mye uh, Spørsmål På gmail ja, ja, H.C. Andersens store lisensparty Et gmail.com uh, Og noen spør hva, Hvorfor H.C. Andersen? Uh, tenker dere på Den danske forfatteren fra 1900-tallet, eller tenker dere på TV-personligheten H.C. Andersen fra 90-tallet På NRK? Tidig 2000 Tidig 2000 og da vil jeg bare si at uh, litt av med kunst er at uh, det skal kunne tolkes flere veier. Vi jobber i det abstrakt. Ja. Rett og slett. Så uh, bare følger jeg fri til å tolke det akkurat som jeg vil, og så kan jeg fylle inn deres personlige, uh, på en måte, prefera preferanser og eller hva det blir. Følg inn deres liv in i den titlen. Og, og så, så hvis du forbegynner å ha noe som den lille jenta med fyrstykkeska, eller hva pokker han heller? Eller, eller, eller, eller den lille jenta, det er i hvert fall en jente med noen svovelstikker så, te så tenker du ja. på det Hvis du tenker på han artige TV-personheden Fra tidlig 2000-tallet så, så tenker du på det Så takk for spørsmålet i hvert fall Det er veldig hyggelig å få tilbake med Så fortsett med det har hadde aldri trodd uh, at vi skulle få noe så tidlig Men uh, det, det er gøy Inboxen var jo full Og så er det veldig kult cool at vi ligger opp på På nye podcastlister På you iTunes You are not ja. No worthy. på det ordet? Note worthy. Ja. Det betyder att värde och notera sig ner på mobil för exempel. Eh, uh, väldigt många av vart skuffar och att inte låts bärum har dykt upp till nu och det är mer baserat uh, eh igen logistik. Mm, og Logistik, uh, og jeg begynner å bli egentlig litt sliden av hele gimmikken med at Lars Perrum... Ja, la for spærum. det her begynner å bli litt sånn uh, Jimmy Kimmelbitten med Matt Damon. <laughs> ja, så jeg tror vi legger dem død. Vi kjenner eh, ikke Lars Perrum. Uh, vi har hilspående, eller han uh, sa hej til oss som vi sa hei tilbake. Han sa hei og nikket til oss udenfor uh, parkteater når vi var der han på... Han hadde kun skjegg på etkin. <laughs> Hysterisk. Uh, mi, ja. Vi var på uh, Crap uh, oppe på park. Uh, opp, oppe, tror jeg det uttaler. Oppe. <laughs> Ikke, det vi har det. precisert å p p -O. Ja, det, det ble det samme begge veier Visste du det? Ja uh, Og uh, vi var der for å se Eddie Pepitone Og, og spesielt han og Ja, det var Dave han Dave Kitsen Og litt sånn forskjellig komik Og det var kjempegøy uh, det var Alle topp. er jo Kjempebra Fortsett med deg Crap på park Fortsett Crap på park Fortsett Fortsett Gjør det en Uh, jeg har sendt uh, Twitter-melding til Crap Over Park og bedt om vi kan skaffe Mark Maron til neste år. Uh, og de sa «Jep!». <laughs> so, <laughs> det mm. Men er jo bra. Men det er vanskelig å vide om det var Martin Bay Olsen som svarte, eller om det var en eller annen lakai som man har satt og tatt seg av Twitter-kontoen. Hvor... Uh, nøyaktig informasjon information du til Martin B. Olsen Et Martin B. Olsen eller til et krepp opp på park Et krepp på park Dere har gått ennå en Og en norsk god for intern uh, Jeg vil bare presisere at Jeg er ikke så veldig bevandret I stand i Norge Anten Pyr 6 Der jeg har vært og opptrettet et par ganger på Open Mic Så Jeg prøver ikke å gi noe inntrykk at jeg kjenner, jeg, jeg, jeg kommer ikke til å stikke under en stol at Lars Berrum har nikket til meg og sagt hei. Uh, det, det har skjedd. Jeg synes det var en veldig hyggelig gjest, han. Jeg det er, det er. Han kjøpte mange poeng uh, i min bok. Det var noen som sladder her forbi oss. Sladder med bil, eller råner, det var å kalle det. Råner, ja. Vi uh, befinner oss uh, på... <laughs> er i brygge og ser på et spøkelseskib ut gjennom frontrydder på min Volkswagen Polo 2013 modell som jeg har leaset hos Svigerfaren min på Gromstad utover Jardendal. Så nå kan jeg se det for dere. Um, mm. Har vi noen uh, ting vi skal snakke om i dag, noe spesielt, Eller skal vi bare prøve å, å drive den kjedelige samtalen fremover, sånn som vi har gjort de to? Jeg uh, burde blitt med deg. Uh, Ikke for å episoden, men ti i tidligere episoder så har vi gjort det. Ja, ah, for, ah, for det, jeg føler det ble en sånn der uh, sidekick som bare, yes, ja, det man Men kan ikke du ta føringen så ikke du føler det er underlegen i forhold ja. statusen her i, i dialogen? Mm. Prøv å komme på om jeg har noe som uh, veier på hjertet mitt, eller? Ja, ja, helt uh, legitimt uttrykk, det. Egentlig, eller? och gett krafterna <laughs> marketskrafterna på hjärtamet. Ja. Det var bara det oprofessionellt att ha pust in i mikrofonen. Er, du det här är Men du är väl Du är väldigt oprofessionell Men du du du menar på att du ska inte vara sidekick så då måste sen dubben och snacka. Ja, Nej, amerikisk give a sidekick men väl som det var ju inte bra. personlig være, eller verkligen någon person med svar eller svarte på en karakteristisk måder kaller for noe at ja for meg må prøve å finne tilbake til personene oss litt. Eller? Ja, finn stemmen vår. Det bare ja, var sånn stemmen var tullete, uh, snakker veldig hygg. det ja, høres ut som et radio program kan. Ja. Jeg holder radio uh. Og for radio program då. Et, <laughs> et uh, rimelig uprofesjonelt radio program. Ja, for føler radio ja, er jo Ja, vi uh, god stemning. Cool uh, vi har en støntrapporterude på Karl Johan for å snakke med folk som egentlig ikke har lyst til bli brydd når de er på vei til jobb Ja, og uh, kan ikke du fortelle noe uh, kåreude Karl Johan? Yes! Du, uh, du, nå er du på Karl Johan? Jeg skal prøve å få tag i noen... Uh, <hå> Men du, du er på Karl Johan? Ja, ja, ja, ja det har du jo okay. Det er på Karl Johan Du er på Karl Johan, ja Og du skal prøve å få tag i noen nå? Uh, nå skal jeg prøve å hukke fatt i noen her, og så skal jeg spørre de veldig personlige spørsmål. Sånn, ja, uh, sånn pile, pi, sånn pile spørsmål. <laughs> <laughs> Bare vent, å, oh, her kommer det en fyr, skal vi Hej uh, uh, Hei! Hallo. Uh, har du sett noe til Hedda i det siste? Hva mener du? Hedda, hun... Uh, ja, har du sett Hedda i det siste? Uh, du, Hva mener du? Kjenner du meg ikke igjen? Nei. Seriøst? Hæ? Kåre, myk på skolen sammen. Hva mener du? Vi gikk på skolesammen På Grimm. På Grimm? Hva, hva mener du? <laughs> ok, de, g ganske <laughs> de døde ganske kraftig. Hva er det bra med? Jeg var å over... Eh, ja, tilbake til studio. Vi burde hatt en jingle som bare... Poengterer at bitten var ferdig. <laughs> Vi burde hatt en jingle som poengterer at bitten er død. At det ikke ah, ja. gikk med meg. Vi skal ha et sånt som Toad Glass og Eddie Puppetone Eller Eddie Puppetone Komprar du hvis en bit Eller hvis det er en improgrupp Og bitten eller en scene Og feiler Så kaller du den bare Improgruppen The Bailouts Så hvis det er at du Brombo eller feiler Med en vits Eller en impro scene Ja Kjenne meg igjen du Thank you We are the bailouts We are the bailouts Thank you Good night Så kan du gå. si det når Todd leser da en jingle som hvis uh, det er du feiler så er det Sykt klart at stopper i scener kort nå Ja, men ser du en bil og det er jo en slags scene Det er jo, det er jo Vi er jo, uh, ser for noe <laughs> Vi er jo bare stensil og malning for å være Banksy <laughs> Kult sagt, kult sagt mm, Shepard Ferry, det er jo en street artist ja, jeg har lyst til å snakke om uh, en podcast som jeg har hørt på det siste For dette er jo en podcast om podcaster Ja, ja, ja. med recap og. Dette er, det er nesten som This Week in Podcasting Nesten um. Um. Jeg um. <laughs> Slutt å gjøre det verre enn allerede uh, Jeg har lyst til å en podcast som sikkert ikke så mange av har hørt om Er det det du trenger for? att tro vi är jätte något kommer så Har vi gett Martin i podden på något. För vi har snackat om det värre bidige episod då för ett Ja men vi började ju då. Och kan inte något måste. Det jo... kan nog vara episod 17 föråt uh, lyssnaren vet. Ja ja men Eller de vet ju, vi vet inte. Hoppar de det då i horror special. Uh, det tror jag faktiskt inte det gör. Så stram åt ja. guttar. Uh, har du hørt om uh, Dogloves movies? Om jeg har hørt <laughs> <laughs> Ja Du burde uh, ha sagt nei der som vi kunne improvisere til scenen <laughs> <laughs> nei, Vi det, er jo humorister de, jo, de gjorde en ting der som jeg har lyst til at vi skal gjøre uh, I en episode her så ja. hvert, uh, Det var at de hadde en såkalt mystery guest Ok Og jeg vet ikke vi kan uh, stille opp Har du sjekket det finnes Ja <laughs> Og uh, jeg vet ikke om kommer til å klare å, å, å ha en gjest da sammen med men jeg mener at i en fremtidig episode så burde vi også ha, uh, sier det tidligere i podcasten at har en mystery-gjest. Ja. Yeah. Og så kommer han in senere og sier, oi, fuck, kødder du hadde fått tag i han, liksom. Uh, kan det kan gjerne være uh, Dagsør også, eller uh, Knut rum eller Jon Alvås, eller... Uh, Tomas uh, num eller vad ska gitara Rune Andersson han er jo kanskje i om jag kan Rune Andersson har du varit uh, fett. Han har ju på mange måsten Nor oss Norges uh, svar på Zack Gallifanakis på många. Ja, utsedd, ja. Men eller ett Kevin Pollak också du. Visst någon, visst skulle säga si att uh, skulle valt en norsk skuespiller som skulle spilt uh, Radagast i The Hobbiten. Uh, Vem vill du sagt ville passa bäst? Skal jeg gi Tullet til svaret, eller ærevis for? Nei, det kan du velge ikke. Jeg tenkte øyeblikkelig på Bjørn Sundqvist. Ja, ikke Aksel Henning? Nei. Aksel. Nikolaj Klevebrok? Kanskje Nikolaj Klevebrok? Kristian eh, Rybe? Nei, nei, nei. nei. Eh, Raddagast? Eh, det, ja, det er jo Rune Andersen. har jo faktisk ikke vært så dumt. R Rune Andersen er det nærmest vi kommer. Ja. Han er noen svar på sekk. Er det ikke det? Ja, kommer ikke noe. Jeg vet ikke det. Men jeg minner... Akkurat nå ja, han er han... svar på sekler, det er jo merkelig. Det er jo ikke en vondlein og spesialist. Dette, dette er jo... Um, uh, vi har jo snakket før om dette med hva som er Norge svar på ting og sånn. Ja, vi må jo ha noe uh, tilsvarens i Norge. men malt alltid ha noe tilsvarens i Norge. Det er liksom... Vi er svar på ingenting. <laughs> Jeg tror... Ja, men det, det må jo være en bra ting at ikke vi er Norge svar på noe. Men uh, ja, ja. det kan bare være at vi er, med kan gå tändela sig gå två idioter som säger Louisiana jag bele i sump delar in podcast. Men är sannsynligvis Norge svar på någonting som ingen har hört om ja, ja. i USA på Men vad sker det med i andre land för det det är stort sett alla ja, kanske franska podcaster har hørt på men uh. Nej kommer det till på er... språkbarriärer kan ju ödelägga det. Ah, Engelske hva? podcast Og det finnes det, det Rick Gervais Var kanskje han som Populariserte Det er et konsept, Podcast Populariserte <laughs> Er ikke det til ord? <laughs> ja det funker i hvert fall ja, jeg, jeg skjønte hva du mente med det uh, Ja Rick Gervais Jo alle um, Karl Pilkington Pil Pil Steven Murchens Shoutout uh, Vi snakkes Vi snakkes jeg tror vi må slutte å puste inn i mikrofonen Jeg tror faktisk de kommer til å bli irritert så hør på Ok, for det, det er en ting som jeg har gjort bevisst hele tiden For jeg synes det var litt morsomt Men uh, kanskje jeg skal... Ja, ja, ja jeg, jeg, jeg vet ikke Bare se for meg kanskje noen som kommer til å uh, La seg irritere ja, Vi har kanskje trikser Bare fortsett å prate um, Skal vi diskutere en film eller en tv-serie? Det, det kan vi gjøre hva synes du om uh, HBO's Girls? Første sesongen var Hei Konge Ja, enig, andre sesongen til nå Donnie Klover dukket opp Jeg har ikke sett på det Har du Nej Nei jeg, Det funker forløp i hvert fall uh, Det må jeg si uh, jeg Føler du det har blitt dårlig også? Nei, jeg føler det har nesten blitt bær Jeg er nei. veldig fan av, av liksom, Jeg vet ikke, jeg har filosofien bag det Eller det at uh, At uh, det kanskje, Hører du meg puste nå? Du har lagt ett eller annet over mikrofonen. Ja, det er egentlig den rekorderen vi bruker. Det var enkelt smart, kanskje jeg husker få ja, meg. Ja, for <laughs> det har en strømpe Eller et eller du kan gå En strømpe? Ja, jeg har såkker på meg. Ja, sånn her strikke-lodder. Jeg har ikke det på meg. Nei, kanskje ikke da, men neste gang. Ja, jeg skal tenke på det. Du får jo kjøpt på Ida Dipper, tipper jeg. Jag får faktiskt kunna tänka mig att Norges uh, svar på Girls. Uh. Girls. <laughs> Jenter. Ja, tror ja, man ja, vet. Du uh, mener. Ja. Uh, eller jag kunde vært egentligen. Du har jo en relevant jentestemme. Att jag har. Ja, eller liksom du, du prater pratar ju för norsk kvinna i Uebor och norsk girl. Jeg føler det ble kanskje dratt litt langt Men jeg, jeg har nok ikke Den mengden med testosteron Som ja, jeg burde hatt Ja, du tror at. det er hvis du kommer en i Norge med heter gutter Ja, gutter og så Ja, du har jo gutter på tur Og så i mål kan du si Norge var først Jeg så får med meg selv eh, Nagen, sånn pinlig nagen Senere med meg selv <laughs> ja, Han har ikke noe særlig stor penis Og det, det kjenner jeg meg igjen i ja. nå, nå føler jeg meg med meg selv Ja ikke for å snakke om penisen min Men det er veldig Jeg vil jo si at han er uinteressant er Kanskje det ordet er veldig brukt på han Så du er aktuell for å spille i Ja, men jeg er veldig skeptisk til full frontal nudity Ja, jeg har skam Jeg gjør masse skam <laughs> Faktisk en av de tingene jeg skammer meg allermest Over kanskje kroppen min Jeg skammer meg mest over at jeg har skam jeg tror jeg. Ja, får man burde ikke ha det Nei, ja. Livet er for kort å skamme seg over seg selv. Så so, så so det var det Mindre, mindre skam <laughs> folkens Mer uh, Aksepter deg selv for den du er ja. du, du er en forlengelse Av universet <laughs> ja. Jeg skulle egentlig bare si foreldrene dine <laughs> Men okay. Du er en forlengelse av universet Så er ah, det okay. som en, en, du, er en tenk, du er jo en bevisst del Av universet Ja og alt henger egentlig sammen Visste du det. Jeg liker også for meg at tenk hvis kunne sett molekyler Dette er en veldig smule og kul vård å innføre folk i kulta vår Folke? Å få folk in i kulta vår Ja, men vi kommer tilbake til det men det utrolig fett å se hvis du kunne sett molekyler og protoner og elektroner uh, med øyene ja. At det ville bare svirre rundt Alt ville vært som et maleri eller som en, at allt hang sammen bare i 3D da. Ja hva tror du er den fjerde dimensjonen 10? Ja <laughs> Det er jo egentlig ikke pein Du bare <laughs> eksemplifiserte den fjerde dimensionen Med å la det gå litt tid. ja Nei, litt uh, akkurat 10 eller, si, eller akkurat den fjerde dimensjonen Du, er, er, du er faktisk en kunstner på det Å ta i bruk medie uh, Sånn som i en tidlig episode Eller en fremtidig episode Så, uh, så prøvde du å lave feedback Med mikrofonen <laughs> ja, ja. Så det, det var artig. Unnskyld, er denne på? Unnskyld, er denne på? Unnskyld, er denne på? Unnskyld, er denne på? Unnskyld, er denne på? Er denne på. Ja, denne er på. Denne er på. Ja, jeg la det en... Hvis det var stedende komikk og gått opp fem minutter. Unnskyld, er denne på? Unnskyld, er denne på? Men det... det, det jeg trenger å lyt på denne mikrofonen. Jeg føler det... Ja, ja, ja. Hold opp. Her føler jeg du har... Men det det föll jag ett litet sånt problem med dig med din uh, di standup visioner at du du er alt for för uh, antihumor eller du är förnu du är liksom Norges svar på Tim Heidecker på en verkligt mode. Nej men att eller, at eller Erik for den sak själv. <laughs> jag kan inte gå exkludera Erik för ja, han för han är faktiskt han brukar inte brilla när du ligger ner lätt med på ja uh, du på, men nu har vet, sett, det har varit lite mer stud så har det meningen med på Tim Heidecker men det Studd <laughs> Studd Er det et vanlig begrepp i Norge? Er det ikke det? Nå, nå ble det sånn tullet og radiopratet Vi bare prater videre og alt det var veldig mot well, uh, Tangentical speaking <laughs> Men uh, <laughs> uh, Jeg bare tenker at Det går an å liksom for, for det du, du tenker alltid veldig sånn her Konseptuelt, er det det her da? At du tenker koncept Du tenker Du har jo lyst til å gjøre et eller annet Veldig originalt og tøyset sånn som å är mest mest någon performance art kanske. Ja. Men så är egentligen mer sån installationskonst när jag sånt som jag skrev har skriven en ganska kul installation med en uh, termos som uh, symboliserar och du är altså du prop comedy? Nej, för det är inte comedy. No, det är så jag tänkte, det är en installation som jag skal ställa ut på 46 på Holmes Ja. <laughs> Du kan tenke det Det er Så jeg får deg 4-6, ikke sant? Alle, alle vet som den ser Du kommer uh, ja. inn uh, inngangsstøra, og så litt til høyre uh, med glassveggen, så ser du en termos. Ja. Hva er naturligt det som liksom? er, ah, han du glemte en termos? Uh, og det er på en måte kunstner, at hvordan reagerer folk? var <laughs> Det er jo konseptuell, er det ikke det? Eller? Det er, jo, det er jo, Ja, ja, men det er ikke... En, det er ikke kom komedie eller noe. <laughs> Noen uh, person går hen til termosen... Uh, La oss si det, er ty, det er alltid tyve folk på Pyrseks, <laughs> tyve da, ja. folk ser en termos, går hen og, og begynner å diskutere, er det noen som har glemt en termos? Står det noen navn på han? Og så er det alltid en som henger seg opp i at vi må finne eier til den termosen, så går han og med alle som jobber der. Ja, liksom. ja, ja. Underskyld, hva noe det, det noe her kommer tønslignen. Ok. Da kommer jeg skrigernes fra scenen. Fly forbanna. Ikke rør installasjonskunsten min! Så se det <laughs> du ferdig og det er liksom <laughs> det er liksom så mange vi lager metakunst som det kan få blitt ok jeg skjønner ikke helt, men ok altså, hele poenget er jo at uh, at, folk, at folk skal ikke ta på installasjonskunst Nei, okay, men når da. installasjonskunsten gjøres så trivial som en glemt termos ja. så, uh, så, så visker jeg ut ut uh, Linjerne eller grensene mellom kunsten og, og det virkelige, ikke sant? Ja. Hvis du vil gå enda lenger, så kan du sette opp alle bordene og stolene i det på P6. Når folk begynner å sette seg, så kan du jo akkurat det samme, og skrike oss ut på scenen. Men nå skal det sies at uh, den ideen har forandret seg litt, uh, fra det originale utkastet mitt, som jeg sendte inn til Kulte, var Express, så har ja. jeg fått veldig mange konsulenter Som har fått meg til å forandre veldig mange ting på i ideen ja. Så nå føler jeg egentlig ikke at jeg identifiserer med meg med ideen i det hele tatt okay. Det føles egentlig som jeg har solgt meg Så, ja, det så jeg vet ikke om står helt bak den ideen lenger egentlig. Det er veldig viktig å, å Hvis du har, har en idé Kul Å jobbe med den resten av livet Heiter den er perfekt ja. Den ene ideen Kultivar Express For de som ikke vet hva det er Her i byen i Kristiansand Så har vi en sånn øh, Som skal støtte lokal kunst Og så videre Vi har ikke søkt om støtte til, til denne podcasten den, har vi Nei, vi hadde kanskje tenkt på det Før vi kjøpte mikrofoner Ja, men vi har jo de NRK-pengene Strekker jo ganske langt da, Lisenspengene Ja, det kunne jo blitt brukt på øh, Studio i stedet for å lease en bil ja, men <laughs> for, for, for, Jeg skulle ikke Jeg, jeg skulle ikke ende Og for, for det var fornuftig at du, du, du skulle lease en bil Med de pengene Jeg Fordi hadde ikke fått noe av de pengene svigerfaren, svigerfaren min fikser en himla bra deal ja, ja, det er en som kommer en gang i Hvert femte år Skal man liksom bare Men, men greit, det er veldig trygt Det er veldig for at du kan spille inn i bilen og, og det, si det, på. det er jo lyttett Det er lyttett, ja Men og, og, du har jo en bil Jeg har jo ingenting dette kommer tilbake til det her misforståelsene eller oss at det alltid er meg som, som har ett eller annet på gang den de lisenspengene, og du har ja. ikke fått det med det. Jeg synes det begynner å bli creepy at, uh, at du ikke følger meg i det helt tatt. Ja, uh, enten så må jeg være, være helt dum. eller Nei, oppdatering. Jeg har fått uh, det nye um, inngangskortet mitt. Nå låser jeg litt episoder uh, ned. Det gjorde du forrige episoder. <laughs> ja. Nå gjorde jeg det. Så så så det är so inte egentligen något problem. Lars bara lägger det ut i i räkeföljd, men jag har fått identitetskortet mitt till NK-byggningen i Kristiansand och eh tok en tur runt. Ja. Eh väldigt trevliga lokaler. Må jag säga, si. vägg till okay. vägg täppe, eh Gislefoss eh, rundt, eh. Farelsen. <laughs> Farelsen. <laughs> jeg i Kristiansand. Faresen. Allt går förstås <laughs> i omkring. Sambägen meteorolog tror jag. Ja, far. Kristian Gislefors, kan det stemme? Ja, ah, sønn. Kan du tenke deg? Nå, nå, nå bare launcher jeg Udi en stand-up-bit her. Ok! Neste komikon skal bare launch Udi en stand-up-bit her. Tar jeg veldig godt imot. Neste stand up -komikon. Christian Kristian Hej Hei, det er meg. Um, kan, kan du tenke deg noe verre enn å vokse med en far som er statsmetrolog? <laughs> Noen som kjenner seg igjen? Det gjorde jeg. Og det var väldigt sterk press i min familie på at jeg også skulle følge hansinne fotspår. Uh, uh, og det gjorde jeg lenge også. Uh, jeg ble ansatt i NRK Sørlandet, jeg har jobbet der nå i flere år. Så våkna jeg opp en dag uh, i går, og tänkte jeg må gjøre noe med livet mitt. Um, så nå står jeg her. Uh, hva tenker dere? Hva set the punchline. Eh. Uh, Tack för mig. Eh. Uh, jingle the. Vi <laughs> är the bailouts. Ja, de vill kunna höra liksom ett låt som bunk eller inte steinsokpapper, det blir då rart. Ehm um, Bank, klapp, ud <laughs> Det er hva vi sier <laughs> Bank, klapp, ud <laughs> Bank, klapp, ud <laughs> Nå no, er ikke ting for <laughs> gøy Dokumentert Skrevet der Nå skal jeg gjenta alt Det er den personen Du er den personen ja. Kan jeg fortelle om noen ting som jeg har tenkt at jeg skal få sett det snart Det kan du uh, Southland Tales av Richard Kelly Tales Hva synes du om den? Så den var kul Towns Vincent borde jag kika upp. Så ja. kul musik har hört. Okej, okay, ja, ska se. Spårade det var för nog med det fick jag svårt på. Uh, Brody, den uh, HBO-serien, den borde absolut alle se. Eh, uh, absolut alla. Absolut alla. Absolut alla. Noterat. Absolut alla. En film som heter Bottom Feeder, den har jag hört om. Det är från Mattines podcast. <laughs> Okej. Okay. Bottom Feeder. Yes. Er det Ask the Mouth action? Uh, nei, det er en uh, horrorfilm uh, Sleepwalk <laughs> Ikke me. Ask the Mouth Sleepwalk with me, skal jeg få sett. Ja, det er jeg enig så skal jeg se 1997 Klassikerne uh, Chasing aim Amy fra, Eller 96, fra Kevin Smith Ja Den har sett. jeg er en viktig person Som var bare jobber Kan jeg prøve ut noe materiale på Det kan du, for jeg har ingenting å komme Uans, uh, eh uh, detta om Uflax, eh uh, HMC. Eh uh, okej, okay. sätt mig upp. Nästa standup komikern ska så var tåmodig, inte döm han och ölkastning är inte lov. Ta väldigt gott emot nästa komikern. Tack Uflax, känner dig där igen. Uflax. Ja. Oavsett hur många förhandsregler jag tar, så hjälper det inte. har att Uflax hela livet mitt. Dotter har mig dödde 2 år gammal. Jag dricker så renseväske från första hjälpskrinarna, nettopå det köpt. Jag har fyllt första hjälpskrinliggarna runt på låga ställen i huset. Ja, det höll sig så blå så uppifrån och. Det var ikke, det var inte. så eller. Det var det. Det var det var nog kan hone. Jag kan hone crafta med runt. du, visste hvis du går litt over det, prøver du ut noen andre plasser og finner ut henne, det er morsomt. Ja, så kan du kanskje få noe ut av det. Jeg har råd på rød. Ikke rør termosen min. Det er installasjonskunst. Sett avfra deg. Unnskyld. Er du fra Sverige? What? Er du fra Sverige? Lager fra Sverige. Anna The Hole. Adoll, jag ska introducera den det hur. Vad håller? Okej. vi gå med då personer som skal introducera den det hur. <laughs> ja, ja lätt. Let's roll with it. Okay. Uh, kan jag du be om att säga en person? <laughs> skal jag säga si en person? Ska du ja, Det var det du sa Ja, men eller för situation eller ikke, um. okay, uh, Daniel Landskog introducerar det hur. Ja, nu börjar vi snacka Daniel Landskog. Ja, åh. <laughs> Nästa band. Vad hallå? Okej, eh ni då no, där på åt som pratar skavlan. Eh så. Det skavlan är inte. Det var väldigtligt. Jag bara, vad som har i studio Her på skavlan ikväll. <laughs> <Du er, laughs> <helt> <laughs> uh, det är jävligt kul att se jag helt loss då. Du lejer bort. Men var det skavlan, ja, nu på Skavland uh, i så skal vi... Det er et band som et band. jeg, Se, jeg det? tykker det er uh, ganske... <laughs> jeg tykker veldig bra om. Og, og først kommer også Klevland, og, og så kommer... Dæl! Nei, <laughs> <laughs> jeg føler det... Uh, Bank, kløpp, ud! <laughs> det var litt kjipt for når dere har tenkt å introdusere... Bank, uh, <laughs> kløpp, inn! Ok! Ordner opp igjen! Ja! Øhm... Um, Uh, en kineser som introduserer det Hu Ok På uh, festival i uh, Beijing Ja Bankkløpp Ud Ja Jeg kom på en uh, genial idé, kan jeg snakke litt om det? Ja, for all det Det er noe jeg drømte for et par år siden uh, Det er en idé til et spill Ok Uh, Playstation-type, eller gjerne PC-spill, men det, det er et rollespill Men Xbox Ja, ingen okay. Xbox, jeg hater alt uh, Xbox symboliserer og står for Men er det ikke god for PC? Uh, nei Skal vi dra det her lenger? <laughs> Dette er kun for Mac Ja uh, det, er, det er et spill uh, ja. Typisk RPG, litt sånn a Skyrim, om du vil Det heter shang Forever Uh, og det begynner med at du skal velge en stereotype. Choose your stereotype. Uh, Asian ninja, uh, for eksempel, eller uh, Western cowboy, eller, uh, French, uh, liberal, eller, eller annet, <laughs> French liberal, eller noe sånt, ikke sant? French liberal. så våkner hovedkarakteren i ett kinesisk penthouse. Og det er bare ett oppdrag i innboksen. Et main quest, uh, og det er «Make your dad proud». <laughs> eh, så henger det samme reisverd på veggen og Hvis kake, du er, er, er French liberal da. Ja, uansett så henger det samme reisverd på veggen og, og, og du er kledd i dress og slips Og det er ingenting i inventoren din um, Og så er det en slags Framtids science fiction verden Der et selskap, selskap har blitt veldig stor Og, bla, bla, og, um, uh, og, og ganske tidlig i spillet Så skal du komme til ett uendelig lager Med pallereoler Og paller en trøkk, og der skal du... Løpte på det? Ja, du kan, du kan hente ned trøkker, nei, nei, paller fra Reolene, og der ligger ja, så det... Så det står ikke trøkker på pallene. Nei, ja, det ville vært for meta, føler jeg. Ja. Uh, ja. Uh, ja, det viser seg på slutten at du er, er sønnen til leder, eller se av det største firma i verden, Xiangyang. Og at han eh, prøver å, å, å finne en måte å leve evig på Og at du skal enda opp med Og med drepe faren eller eller Men en forutsetning har du hvis du French liberal? Styrke Endurance Intelligence Og hvem ligger du på aspekt? Eh, relativt høy intelligence eh, okay. Høy karisma eh, Karisma? Franskene er jo er kjent for det, Blant annet kjent for ikke å være fransker jeg kan få være fransk, men... Ok. <laughs> jeg har aldri hørt om det. De fransker? Jeg har aldri hørt om fransker? Fransker? <laughs> ja. Nei, men... Uh, nei, The French. Jeg har ikke kom på så mange stereotypes. Det er kanskje med halvvekk å gjøre med liksom... Ja, du kan velge bipolar bear, for eksempel. <laughs> ok. Han, uh, han, han er bifil, og, og når, han er, uh, når han føler seg hetero, uh, så har han <laughs> Dette kommer til å virke veldig, uh, veldig uh, Stigmatiserende Men når han er, når han er hetero uh, Så har han uh, Høyere karisma enn når han er homo <laughs> Noen som okay. blir støtet den eh? Så du føler jo han er, når han han er, han er, han er Men når han er homo Så er han uh, sterkere Hent okay. fysisk uh, Så so, so, so der jeg føler jeg at Jeg redder meg inn igjen med, ja. For det går jo tvert imot stereotypen Oi og tappte meg igjen Henger du ikke med? Eh, jeg er fortsatt sånn litt oppdatt French liberal <laughs> Var det ikke de som barn vei inn for uh, solidaritet og den franske revolusjonen og de tingene der? Det er jo kjent for å være ganske liberale Det var ikke i i var det ikke arbeid-bevegelsen? Eller det var det feil? Ärta pokker. Jag vet ingenting om historien. Ja, det var ju 70-tal med Godard och ngens Sartre var kanske inne där. Cato är egentligen bara filmskabbon. Ja, han stod ju i tror den franske revolutionen? Nej, men han var del i den franske mini revolutionen, studentuppror eller hva det heter för nå. Intressant. För det är samma ske i USA Europa mer eller mindre. Det stod og skreik om at jeg hadde løst på kommunisme Og at det var bedre over den andre siden Murene, kan gå til enn jeg prater bare tullen om du det Du snakker i hvert fall veldig sånn radioaktig Ja, men det prøv, har jo lagt til radiestemme nå å, Prøv å finne tilbake til den ekte stemmen din For det, det, det, det, dette jeg merker <laughs> Ok, jeg skal prøve Denne dømmernes femi mans Det er med, uh, en dømmernes femi fe uh, Sir Lenning Men Men um, jeg føler det er et po poeng at ikke vi glir ud i å, å prate veldig sånn uh, er det jo mer slid om jeg finner min egen stemme Ja, vet du Du, uh, du har ikke helt fond den enda Nei Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror han kommer ud i fra munnen men Hva, er <laughs> Hva er din styrke <hå> som person? Talmodighet Står noen bak oss nå i bilen, jeg om vi kommer her og mobber oss, for vi spiller jo en podcast, men... Jeg føler at det som lærer oss bare ut fra utenfor bilen. <laughs> om det er og kan vi faktisk se innenfor en lyser inne. Sannsynligvis hører oss selv om vi snakker. S snakker ganske høyt, og vinduet er oppe. Ja, det skal vi prøve å kjøre sted? Prøve å rekorde mens vi kjører sted? Skal vi intervjue det? Vi <laughs> jeg tror ikke, jeg tror jeg frykter for mitt liv. Klart nå så er jeg veldig sårbar, men <laughs> så vi skal kjøre til et trygt sted der vi kan stå. Ja. Jeg vet ikke om du vil bare uh, rekordkjøre? Ja, jeg prøver, jeg hører eller jeg hører ikke jeg hører ikke bilen. Du piker på mikrofon på Roland-opptageren men men hvis vi prøver å se hvordan det går er, på, er det Er det Er det Er <laughs> det min dør Det her må på Nå er fall min dør <laughs> Unnskyld Jeg det var en ganske absurd uh, opplevelse For deg å, å høre noen prate Veldig uh, høyt og merkelig Til hverandre som de var på radioen Hehehe uh, Jeg nå jeg kjører vi vekk fra lomber Vi kjører hen mod monter Vi er fortsatt på lomber og Jeg vet liksom ikke henne uh, Vi kan stå uten å bli plaget Av folk som har et liv Ja, det er tenåringer, tenåringer som uh, Drikker og kjører bil Og, uh, og som ikke har fått uh, Drømmene sine knust og, og som um, Som fortsatt tror jeg tror på livet. Ja. Ikke om vi får bedrivsel, altså Umbro, Toto Hallen... Vi, kjører, vi må gjøre noe med de her lokale referansene. <laughs> <laughs> vi kan, vi kan det bare, prøver bare å dokumentere hva vi kjører. Ja, ja, det er kult det, men liksom vi, vi må ta... Det kan gå enn det kommer uh, folk ut her og ordner. Ja, for en sving. Her kan du legge den breit. Vi kjører basically i sirkel nå. Ja. vi skal kjøre forbi de igjen. Skal vi det? Det har jo vært kult <laughs> vi, vi kjører en, en skikkelig spin. Vi kjører i hvert fall sånn at jeg kan se Hvis de da prater i mikrofonen Vi <laughs> skal kjøre det skikkelig bit. her Hvis de er der, så skal jeg intervjue det ja, de står der ja. Bare å være klar til å sette spin på pedal Så sånn vi kan komme oss vekk hvis de vil ta liv av oss. Skal Det kommer en bil det kommer en bil til! Skal vi høre der og legge oss et reit! Fuck it! Hei, kom det meg! Hey. Kan jeg stille deg noen spørsmål Radio Ung? Ja. Hva gjør dere her akkurat nå? Ja, men det er gøy. Er det dette dere pleier å gjøre på fredagskveld også? Nei. Kan du snakke litt nærmere mikrofonen? Hæ? Kan du snakke litt nærmere om mikrofonen? Nei, det er som regel ikke det. Nei, ok. Hvor kommer du fra? Flekkerøya. Flekkerøya, ja. Ja, det er Yes! Takk skal du ha! Ha det bra! Hei okay. <laughs> Så du <hvem> det var? <laughs> nei! Var det noen jeg kjenner? Jeg vet ikke, men de kommer fra samme øyer som de kommer fra! <laughs> de kommer fra samme plass det var rimligt uppsägande. Eh, men det är klart jag kommer på oss. Men det var i alla fall väldigt exciting. Känner mig i radio unga existerar den kanalen. Jeg tror du kan göra det? Nej, det endet, you know. jeg vet du ju har. Tror du är nöjd nog. kommer en bil bak oss som liksom vet ju att detta är bra podcasting. Det är på om detta är någon vas, men eh Stunt podcasting <laughs> det, det, det er basically to folk som kjører rundt i en bil Med to mikrofon Det er jo Det er barnefrittende shit Det er akkurat som det som Kristoffer uh, Skøy ville gjort for 90-tallet Ja, det ja, var med han jo Vi var på kvarten jeg kjøt, jeg, jeg Satt poengsmotop på en gris og prøvde å komme seg frem uh, Forfall, husker du det? Det var det for noe Uh, han satt upp en sånn uh, gjennomsiktig uh Ja, ja, ja, ja. ja tror jeg, Når Bjørn og Angsten også lå inn Tror du, tror du han fyren uh, kom til bli paranoid av dette? <laughs> Få Mikrofon med mikrofonen opp trine på en bredd da han, han vet jo sikkert om uh, Eller, jeg mener, han, han vet sikkert hvem vi er ja, jeg, jeg vet ikke om han tror tror, så hvem han... vi er Prøv å finne plass der ikke de rådene som skal vi snakke om litt uh, mer sånn grounder ting mens vi kjører? Ja. Ah. Jeg lurer på om man forstyrrer litt den der uh, farmen i bilen. Blir ja, kan det over, ja, nå kan Ja, det kan hende pulsen jeg ikke nær. Hva hender hva vi kjører, vet ikke. Uh, Utkyld. Så. Hei, Ho. Ah, att jag vad vi skal klippe ut og vad vi ska behålla detta här men det det finns finns ju det, det kan finns ju i post post Det er ju ingen plats på den får pult uh, i redan för pult till bydelen där det går att stå et ställe där det går att stå ett ställe som ingen rår Råne. De kjører rundt i bilen på en fredagskveld Uden mikrofoner For noe <laughs> annet Bør du jo dokumentere det de gjør Det er ikke vits å bare kjøre rundt en bil Uden eh, mikrofoner Hvis du kjører frem og inn til venstre Går her ja, det den, den, der. Der. Ja. Jeg, For å beskrive Den der encounteren med de ungdommene så, så var det to jenter uh, Sikkert i 18 nå 17 18 nå så 15 kanskje jeg vet jag jag kan ju se alla nej vad som är det folk hisser eh, för vår eller är alla blinda? Jag är ju är ju rasblind, det är inte sexuell blind, alla är blind. Uh. Uh, nej men um, och de bara snudde så och fnistade och uh, förde sig utsatt som de borde. Gans ah, ja. gatun. Det är en gatun av de tre följt tref gatun. Jeg følte et behov for å svare på spørsmålene så godt han kunne. Det er ikke det vi peide å gjøre. Jeg kommer ikke til, å, kommer ikke til gå ned, eller gå vekk. Jeg kommer til stå her og ta spørsmålene som en mann. Så det var ganske interessant. Men, uh, edit point her. Ja. Da er vi tilbake. Hvis vi uh, har kløpt i det her, hvis det fungerte det med gjorde, så er vi fortsatt her. Unnskyld hvis du Hvorfor unnskyld av meg hele tiden? Hvorfor snakker du denne heightened radiostemmen din igjen? Jeg vet ikke, det er påtatt uh, ting, tror jeg Jeg skjønner det jo for så vidt For det er jo vanskelig og, det, det, det er vanskelig å være seg selv uh, uh, Men det er på en mål med, med sjæle Det er vanskelig Det er, der, det er, så, mange, det er så mange nivåer altså, sjøle, eller? Jeg, jeg føler at når du er deg selv Så mumler du Ja, ah, det gjør jeg <laughs> Det er bare for å råse sånn, sånn opp det var ju. Jag föll jag det varst på den podcasten podcastern. Jag föll mig må. Har vi nog pratat om något kul, något gøy noe, eller ett um, Vi kan bare diskutera åt låt det. Ska vi finna nog mer i det då. bort. Det är ett vansinnigt spörsmål för det är liksom Ja, man, man skal ska kunna eller i mange tilfeller så vil det være best med abort men, og, men det som på en måte Kompliserer mitt standpunkt Det er det, er det med at ett nytt argument som har blitt tatt inn i debatten som, er, som jeg aldri har tenkt på før Det er at uh, Hvis man blir voldtatt Så vil kroppen automatisk Skille ut um, Skille ut seden Akkurat som hos delfiner Så, så du kan ikke ja. bli gravid hvis du, hvis du blir overgrepet Det er ikke noe som er legitimt Nettopp så det är görligt svårt att få men jeg, men alltså så, så synes jeg det är svårt låt på ett ståndpunkt det ja självklart är inte bort men men jag menar att kan gott vara lite högre kanske när man har att gå man tänka lite in i det och prova bruka kondom Bruk, uh, piller P finns det annat ja. ting plaster det finns uh, spiral eller det spira <laughs> Hvem setter inn en spiral Det høres utfattelig ekkelt Chris Bendekut greier Nei, ja, jeg vet ikke egentlig. Det er jo en sort P-hull jeg, jeg, jeg pleier å sette inn et sort p ja. Som uh, transporterer uh, Pikket til en ny dimensjon <laughs> Jeg synes det var veldig merkelig um, Det intervjuet vi gjorde med de tre ungdommerne ja. Jag genupplever vad du uppe mitt omoment för att Ja, jag skulle inte tro det. Nej, det sönder men jag sönder att du sönder att at du sönder det är du sönder du sönder att det inte sönder du torde då. Ja, det skjønner jeg men, men, men jeg skjønner også at jeg torter det Jeg, jeg, jeg skjønner For jeg, jeg, jeg ser ikke ikke hva, hva, hva, hva man skal frykte For det, de vet ikke hva som Eller når, når vi kjørte hen til dem Så ble de sikkert litt redde Og tenkte, ja, kommer en bil Og politiet kommer hunkel Hunkel politiet -oh. sånn, Men, men jeg, ingenting kunne forberedte dem på det Synet av to rare folk Som stikker uden en mikrofon til dem det, det, ble bare, det ble bare ikke råre. Men kan se på som vi skapte for et hysterisk øyeblikk. Det kommer til å snakke om dette her når det kommer på fest. Ja, ja, ja. Det er novelty. Det kom, ja, vi skapte novelty i, i universet. Vi skapte en ny tidslinje som ingen, ingen kunne forutsett. Ja. ja, hallo. Det kommer helt annet på om det. Eller alle muligheter skjer jo, så ja. i, Det er jo en tidslinje der vi kjører tilbake igjen for intervjuet de er andre gang. Og hva skjer da ja, ja. liksom? Eller, og er tredje gang og fjerde gang og bare om og om igjen heter det Gå til angreb på oss Ja, for det er liksom uh, Greit nok De ikke bare går og intervjuer De mener De hadde lyst til å bli intervjuet For andre ganger Nei, det er det ikke de har Og de, uh, det, det skjedde så fort At uh, de ikke klarte Å få døye det så, uh, så akkurat nå Så tenker jeg De er litt sånn Det der var litt ubehagelig Ja, det er faktisk Noe av det verste uh, ja. Nå har ikke jeg blitt intervjuet Så mange ganger Åke opp Men uh, Nei, for det var jo Satt husker i Husker feven Har kommet et par ganger Og fedlandsvennen uh, Ja, ja svar på Aftenposten, kan vi ikke si det sånn. Jeg kommer jeg spørt liksom, de kommer og spørter om de som har skjedd noe på kommer de å om eh. de kommer ikke å spørre med sånn. at det er en person de, de tar, agent, de tar mens... kontakt med agenten din først. Ja, ja. Mens det er verkt på butikken, så kommer de kanskje og kan vi ta stille et par spørsmål? Så ser jeg som regel lei. Så jeg, jeg vil presisere at fra min så var det ment som satire på och eller satir på eller det, det budskapet här är att uh, att dessa uh, radioreporter andra borde tänka sig om två gånger och de bör skämmas för att de bara tar og sticker en mikrofon i tröjan på någon uh, som ska på jobb klockan 7 på morgonen. Stönd reporter det den utting rättelåt. Och det är ja. uh, Vi bör bli kvitt. Men eller hellre du må jo bli kriminalitet i et område, eller et eller det er, noen, det er stønt reporterer, bare liksom sånn der um, plage et nabolag, eller en sånn bydel i Oslo. Det er stønt reporterer, overalt. Akkurat som vi eh, liksom. holdt føss med det der, det uh, var som skater, eller for noe, eller vi må... Eh. ja, ja. Unger som skater, graffiti. Uh, kan ikke det gå uten at det kommer en mikrofon opp i ansiktet på meg? Politiet gikk til aksjon og kjørte 20 støntreportere ut av byen i buss. 20. <laughs> ja, vi står her på bussen på vei ut av byen. Uh, hva tenker du? Hva tenker du? Hva tenker du? Og så støntreportere spør meg hverandre. tror... Hva tenker du altså, om? <laughs> <laughs> hva tenker tror, du om? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, jeg tror det er apokalypsen Når, spør, når det er støntreporter, det har gått om for folk Som er villige til å svare på så de bare alle, bare alle er blitt støntreporter ja. det, sånn, det er nesten en sånn Årelaktig uh, dystopisk uh, Metafor Du synes jeg får det en byfull av støntreporter Som intervjuer hverandre er det det er Ingen som hører her Alle jobber i media Alle har sin egen podcast Alle, alle intervjuer hverandre Men det, det det som er litt gøy med, med der, der vi befinner oss i i verden er jo at alle har ikke en podcast her Nei. Så jeg føler ikke at det er bare en av hundre folk Som akkurat nå spiller en podcast i Kristiansand Jeg føler jeg er kanskje en av fem eller ti I Kristiansand? Ja Det er godt, det vet ikke jeg ikke hvor er i Kristiansand Ikke heller Jeg vil bare Nå står vi på parkeringsplassen unnenfor kirka i Voksbygd og Voksbygd og kirke som må jo være og så står og på et hus Der noen akkurat slår av begge lysene Og skal gå og legge sig nå Eller kanskje legge til nå Jeg ja, var jo 12 eller noe sånt okay. Jeg følte bare å legge seg klokka 8-9 på kvelden Ta bare 9 Losers Jeg synes det var, det var det gøy um, På jobb Så var det en som uh, Husker ikke hva det var for noe vi pratet om, men det var... Ja, det var, han hadde ikke kjørt moped når han var ung. Det er sikkert mange lytter, det er jo liksom ikke kjørt moped. Du forteller akkurat som faren min, eller? <laughs> ja, det er en historiefortelling. Bra, bra historiefortelling. Ja, forstå. Vi prater i hvert fall... Det fleste kommer ifra... Edit-pointer, du? Ja, jeg uh, flyttet folk, så kanskje det ble noe rar å lyde om. Men uansett, tilbake til historien... Uh, vi sier det på jobben i Brokka, arbeidspause, middagspause Alle kjenner seg igjen i det nordnige i hvert fall mm. Og samtalen går Og vi kommer inn på at uh, De fleste kjørte moped Når de var 16, 17 Ja, 16, 17, 18 Får de lappen, så da er det ikke noe vits lenger Jeg gjorde det, jeg gjorde det Du kjørte moped, jeg, jeg det. kjørte moped De fleste på jobb hadde kjørt moped mm. Men det var en som ikke hadde gjort det han, uh, han bodde jo i byen på en måte jo. Han bodde sentralt inn i Kristiansand ja, du trenger oh, kanskje... Hadde, eller han bodde på Grimm, tror jeg Eller Hellemyr Uansett, mm. han tog buss og labber og sykler Igjen med disse lokale referansene til steder der vi bor for, Ja, uansett mm. Han... Uh, ser du, jeg redder meg inn igjen Åh, forstår for jeg begynne å kompetere på sånne ting <coughs> jeg Ødler jeg historien? Nei, jeg ødler meg sjel Uansett han uh, sa han ikke var Og så tog han L-tegnet med fingrene Til Panna Man har sett det hvert Så han, det Et eller annet mm -hmm. Men han Det han gjorde Er egentlig bare Hva er det for noe Establishert Han er en luser nå Siden han br fortsatt bruker L-tegnet til panna Er det, pun er det punchline? <laughs> det var punchline Ja, jeg er enig Han var luseren I det scenario der Han ble det Han ble det Um, og hvis det er noen Som tenker at For det om ikke de har kjørt moped Og det var 16-17-18 At det er de er lusere så, så betyr det at de er det Gjør det det? Jeg gjør Ok Tidgeridoo um, mm. <laughs> Mm. <laughs> så med prøver det med eh, Kanji har gjort en eller annen episode der med prater samtidig så så skal vi prøve å se si en sammensetning og hvor vi spiller Chingyritu. <laughs> så skal vi prøver på de samme lydene. <laughs> eller det blir bare fjolset og tulllete. <laughs> da vil jeg heller kjøre på med en klassisk eh, løvebakken grejemat vi prøver å si det samme. Ja. Nei. Jeg... Jeg... <laughs> du. Bo. På... Fyre Ja Jeg tror det er Jeg vet ikke Jeg tror vi i Andre delen av programmet Der vi har Gå redaktig fra PIR 6 Mikrofon min på okay. Jeg hører det Det er fint og tydelig Høyt og tydelig Hvis du er tvil Så kan du jo Unnskyld Er denne på? Velkommen Unnskyld Er denne på? Callback Velkommen til PIR 6 Hvordan har det her i kveld? Kjempebra! Velkommen til deres lokale leverandør av lokal kvalitetshumor. Vi har to uh, nye standup up uh, idag som aldri har vært på scener før, som skal prøve seg for første gang i kveld. Det kan bli gøy! <laughs> uh, bra respons fra publikum det her. Vi, um, uh, den første komikeren uh, uh, uh, beskriver sig selv som... Um, Uh, uvanlig han, han mener at han ikke er en vanlig person Han, han har uvanlige trekk uh, Og det er jo et veldig bra utgangspunkt for humor Ta veldig mod uh, uh, Vår jødiske venn Abraham Steinberg uh, t -tusen, t -tusen, tusen takk Mitt navn er Abraham Steinberg jeg, jeg kommer fra bydelen Grim uh, jeg, vok jeg vokste opp på Lund men är på på på bydelen Grön. Unskyld men lokala referenserna men med på en lokal plats och med på en lokal plats. Det är själv på det du eller Mazda på scenen? <laughs> du Tack. Eh uh, Björn är är inte hysterisk person men Bjarne blir bekymra for uh, folk folka folka rundt meg For det, det blir i så veldig liten bekymring for meg og min min min, min Er det er det mangel på empati fra deres side eller er det narcissisme från min sida? Narcissisme från deras sida. Är det Melladuz med på scenen Takk Det fri markene dere Fungerer det Egentlig Jeg skulle gå ikke med Snickers Altså ikke Sokoladen Men uh, Snickers uh, som i sko Og jeg kom til butikken Og jeg var Du kjenner deg igjen Jeg tror Er det du er det mest med på scenen da jeg du er med til sjokoladen. Er det du eller meg som er på scenen? Du, det er du som er på scenen. Takk. Da er vi enige om det. Ja. Det her fungerer ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg skal prøve på teatersport heller. Det her fungerer ikke. Takk for meg. Hva var det for noe? Det var ikke noen vitser der. Cut to dosen sider med et bord som har kommet for oss i Nortidas eh, komikker. Hva, hva er det for noe? Det er ikke gang vitser, um, og, og, og, og finnes det ikke talent her i byen? Det finnes talent, det er bare at uh, den nye tvingen nå er å, å ikke ha vitser. Er det er jo bare vas. Ja, men vas, uh, det er kanskje resultatet av at uh, alle kan uh, broadcaste om det. Og alle, alle ser på seg selv som komikere Eller uh, som uh, ja. Smarte eller morsomme på en eller annen måte en god Skal du god. ha en pils? Det er to for en Ja, takk <laughs> Bare hyggelig Jeg går ikke høyber Oi, kommer jeg å se noe på scenen igjen Vi må kanskje sette oss ned og høre på den andre stand-up-komikeren Ja Og er det MC som kommer opp først der? Jeg likte han ja, du, MCen. Du MC'en Du er MC'en, og siden jeg er den nye stand-up-komikeren okay. Kjempebra! Gjør ja, god applaus for Adam Steinberg. Ok, neste komiker på scenen er talentfull komiker med 10 års i Norge. Han har turnert by og strand her i landet, og vi er utrolig takknemlige. slut med den ølkastningen. Jeg sier det hver gang. Slutt med ølkasting. Han har turnert rundt hele Norge, og vi Utrolig takknemlig for at komme kommer til Kristiansand Ta melding godt imot Stig Torbjørnsen <laughs> Takk, du har publikum tatt publikum eh, Omlag 20 studenter Er det noen studenter her i eh, salen i kveld? Er det noen som eh, noensinne har jobbet på en arbeidsplass her i kveld? <laughs> Ja, det var punchline. Studenter jobber ikke. De eh, snilter på staten. Og det som er tingen med med lånekassa er at du kan ta en uddannelse, du kan tjene 100 000 mer i året, eh, og du kan skylde penger til lånekassa. Eh, men noe som er litt morsomt som har tenkt på en gang, er, har de en stor kasse <laughs> der de har <laughs> penger i? Eller er det bare... Metafor Uansett, um, Det er jo bare det dig Jeg prøver ut nytt materiale da, så jeg køtter meg litt slekt Unnskyld jeg, kan, jeg kunne komme her med A-settet mitt Jeg kunne komme her med de vanlige spøkene som jeg har blæst av ut og Land og strand til, til, til Alle Altså, nå gjør jeg en stemme dette, dette er deres dialekt Kan jeg ikke sette pris, jeg kommer egentlig fra Bergen Sett pris på at jeg snakker deres dialekter i det minste Uttak nemlig publikum .no.org Okej, okay, han gikk bare rett scenen Det var Jeg må si, jeg var utrolig skuffet over det Det er veldig godt imot Jeg må dessverre hjem tidlig Jeg skal på min dagjobb i morgen Så eh, en annen dagjobb. MC En annen MC kommer opp og skal ta over Ok Takk til min MC-assistent der um, Han har en dagjobb Uh, og det må vi bare respektere. Han jobber på Playhjem uh, og tar vare på de eldre. Jeg kan en applaus for det. Det, det, det. Alt har nok ikke må være morsom. Yes, sjokolade. med kjenner alle konseptet. Det smaker godt. Smelter på tunga. Gjør oss glad. Men jeg har vår dratt av veien og gå. Uh, I morgen så snakker... Uh, er næringsfysiolog Jarstein <laughs> <Fitne> <hi> <Fitne> <sikt scholarship> Fitne botten om uh, karbohydrater, proteiner og fett. Hva skal vi legge mest vekt på? Takk for i kveld. Kjør forsiktig. Nei, studenter. Gå forsiktig. Oj Har vi en ny stand komiker Har du gjort stand-up før? Ja. Vi har en uh, ny stand komiker som har gjort stand-up før. Ja, nei... Uh er vi klar? Skal vi ta, skal vi ta en til, eller? Ok, vær så god Slå deg løs Takk, uh, jeg er egentlig ikke stendig, kompiko Jeg er mer en uh, improvisatør Så uh, det Planen er her nå er at uh, Dere skal hjemme uh, Med noen forslag eller, Kan ikke kan du bare begynne Kan ikke du, uh, du som sitter der på den nærmeste bordet Hjemme uh, en arbeidsplass uh, Nav Ok, så er du på den andre bordet der Jem en jobb. Eh, uh, sväppelbilchaufför. Okej, okay. och du på det tredje bordet. Jem en sjukdom. Okay, uh, can you give me uh, the disease? Hepatitis? Yes, yeah, that's, that's very great. But this yeah, uh, it is uh, it's not so great if you are And uh, uh, du och uh, du uh, håller med på scenen då. Excuse me. Is it you or me that's on the stage here well i guess uh it's uh you yeah that's that's right that, you, you don't have to talk to me like that you don't have to be that offensive i'm sorry i'm sorry i'm sorry I'm okay it's it's fine I, I'm, i'm just a little fragile today But anyways uh no i don't that uh, uh, uh okay and and um and super bittroper som har hepat hepat hepat hepat hepatit C. De henger sammen. Ja, og nå har jeg fått en av og prøvd å få hjelp. Um, hei, uh, en søpebilsjåfør som har hepatit C. Kjipt. Kan jeg få hjelp? Uh, har du trekt kul opp? Uh, Den kjenner du igjen? Hahaha! <laughs> <laughs> Nei, det er ja, jeg, jeg, jeg er livdisk da Jeg har ikke vært på scener før Og jeg, jeg blander dialekt Og jeg, jeg, jeg er tomt skallet Menneske okay, uh, Jeg har ingen, <laughs> ingen forutsetninger takk, i livet Takk skal du ha takk. Jeg har depressive tanker Er det du eller meg som er MC? Jeg er ensom <laughs> Okej okay. Awkward skal ikke du gå hjem og skrive om det på bloggen din heller vi er her for å underholdes, vi er ikke her for oss å høre på tristelig livshistorie og da tar vi heller og setter på unge med på fem Unnskyld <laughs> Jeg ingenting å komme med Nei um, Det tror jeg hele publikum her er fullt klar over, og, og, det, og det er ikke for å være slem på, på et menneskelig nivå jeg, bare, jeg har en oppgave her, dette er kveldsjobben min Ok så, eh, hvis du kan bare eh, ja, det det. Gå ned fra scenen nå, Ja, um, ja. ja helt ned Har det vært fint hvis, Dette er et ord om hjelp Ikke, ikke gå <laughs> ikke, ikke gjør noe dumt i kveld okay? bare, bare, altså. Jeg har drukket meg i kveld <laughs> hvis, eh, hvis du gå <laughs> ned gada Unnskyld, bare, det, er, det er så sykt Det er sjavu, jeg har akkurat dette en gang før Og eh, <laughs> dan gång och så senta den personen upp med och mölla sig in i Philadelphia og och bli Så jag hoppas det sker med dig i kväll. Ja. Det hopp för alla, okej. Okay. Eh inte inte det så så är tidigt. Det är grejt dock att det är kept akkurat nån men Jesus. Det detta är inte modet att tackla problem när sen på. Jag får bara dra ner stämningen i rummet här. Jag tränger någon så ratta mig. Nu, no. hoppas oh, jag du greppat. Asså det där var så sjukt, det är ju så vudet mina var så sjukt av något jag sett för. Jag är klar kiss. <laughs> well! Vad var det? Det var improvisation. Nej, du kan well! oh, <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Nej nej jag jag vet nog ingen. Alltså det är improvisation. Åh ah, fantastiskt. Du, yes. du, du ställer med dig redan kvällen. Check min Twitter. Improvisatören. Ja, enkelt improvisatør, men improvisatören. Improvisatör.nonet ser mig. Kul. Tack. Tack med. Du har var namnet ditt igen? Improvisatören. Ja, jag går nog det? det er förlöp uh, i og och kommer jag inte helt uppre ens. Tusen takk til improvisatøren som redda En ellers forferdelig kveld Her på PIR 6 uh, Det endte med en uh, uh, uh, uh, Hva skal jeg det med Joachim Phoenix Sin uh, I'm still here uh, Jeg er fortsatt der Snakker <laughs> om å en karakter Og bli en karakter Heit til Jeg hadde lyst til å gå hjem og grine Så uh, takk skal du ha Det er fortsatt to for en frem til klokka 12 Så drikk, drikk, drikk Ehm um, og der det, det som har parkert bil nutenfor. Fint om der eh uh, uh, fjerner den før klokke 1 for uh, nå kommer Ulven. <laughs> Vi har et problem med Ulver uh, akkurat i bydelene for tiden. Ja. De kommer på bordet fra Ungarn og Østerrike og uh, og det er veldig merkelig for jeg vet ikke om det er kistlun i noen av de to landene, men det kommer i hvert fall fra både fra de landene og de de bare Stormer rundt båten og angremer folk tilfeldig. Ulverne, altså. They don't, <laughs> They don't care. They don't care about stand-up comedy. <laughs> The wolves. Nei, var det for noe? They have no empathy. Hva, hva, slags, hva slags dialekt er det? Han <laughs> uh, prater jo i irsk i filmen. Ja, det er irsk, ja. Uh, The wolves. <laughs> They are... They are not this is not Irish the wolves they are a lost Belgium as you Irish the wolves they are stand up comedy you know <laughs> it's funny and uh, and they go and uh we don't have the same comedy in your country as we have in this country. it's different it's a different it's a different country okay <laughs> thanks, thanks, hey you with the cat. <laughs> You got a nice cap haven't you. Yes, you have. Okay. And the Peppitoon. Det liknar det. Det har helt likt. Så bra. Då fick jag uppsällt lite med han. Eh, detta är ju detta Lars Berum kom <laughs> i den här episoden. <laughs> det hade jag jeg har ikke lyst til å gjøre det sånn fetisj-greiet ut av å la oss bære rumme, for jeg, jeg har ikke noe forhold til han, hverken som at jeg lir eller ikke lir han. Jeg, vet, jeg har ikke sett nesten noe av materialet hans. Dette er ikke noe sånn uh, stydig uh, bare... at vi uh, hater å la oss bære rommet, det er ikke sånn vi hyller han for det vi digger han. Nei, det er fullt. tror jeg gleder jeg bare på den. Han er en slags karakter på en måte. Han stikker seg frem ja, ja, ja. Han uh, setter sig et sted i høy For heit eller Ja igjen uh, Ikke ting mot ikke ting <laughs> Men Olli Værmskog, fy Han kan bare gå og legge sig <laughs> Nei for han, han minner meg veldig om En, om, uh, en fyr som heter Thomas Ganske artig fyr ja. ja, ja, Positiv til han, han er Ja i ja, for all del er. Har ingenting mot det Uh, det som hadde vært ja. kult uh, Den kuleste payoffen uh, noensinne Det var jo i episode 7 eller noe Om Lars Berrum hadde kommet uh, egen person og så det bag i bilen her Og <laughs> vært en del av podkasten Eller hadde uh, uh, Hans Olav Brenner kom oh. Og satt bag i bilen For en gang skulle Hvis ha Hans Olav Brenner i bilen Hadde vært awesome Eller Thor Alvmaurs uh, Tror han er død for den tiden <laughs> Ja, men det er mulig Bare karakteren han, som er død At han lever og Schön. Okej, okay, jag måste få in lite luft här. Okej. Okay. Då sätter vi ner fönstret. Med dog på rutan. Det är fyra ulvar som cirkulerar runt bilen och som har lust att spisa kött åt vårt, men eh uh, Ja, klockan blickar 12 eller vad är det? Nu är halv ett och ulvan kommer klockan 1:00 få fullt. <laughs> det som er et stort problem i Kristiansand är att ulvar uh, stormar Ud på natta og angriper alle som er ude Så det, det er jo en slags curfew her Der ja. folk ber som å holde seg inne Og det, det er kjipt For jeg har lyst til å ta tilbake byen min Og jeg har ikke lyst til å leve i frykt Så Og, og jeg responderer ikke terror At det Ja, kom ut systematisk Klokka ett, hver natt jeg, I morgen kommer jeg til å være ude klokka ett Og de får komme Ja jeg vil heller være den fyren som stiller seg foran tengsen og blir overkjørt, enn å være den personen som er redd. Referanse til en podcast jeg har hørt med 45 år. Okay, ja, for det er jo noen, han er kinesen, han stiller seg foran tengsen. Ja, det, det har vært folk, og, og, og, og ingen husker det. Jeg husker han som han kinesen, så, så jeg vet ikke ja. om det har vært det. Det Hong som gjorde det. En av en milliard. Ja. Det er ingen som husker Moura som stiller seg foran foden. Och det var Det var ganska bäst att tänka på. Ja. Det är nog för det der lytterui då tänker jag på hur er är många människor här och allt för många och överpopulation. Var person är inte så viktig egentligen. Alltså alla alla liv men alle liv är inte Det som er viktigt det är ju viktigt kanske. liksom att hvis du kan gjøre en minimal forandring I veldig manges liv At hvis du Jeg føler det er en oppgave for alle Hvis du kan få skatten ned med 1% For eksempel, eller hvis du kan La oss si Hvis du kunne gitt 1 kr til alle i Norge Det blir mye penger Da får du jo gi 5 millioner kroner vekk, det ble sånn. La oss si at du har 2000 kroner Hvis du kan gi 1 krone til 2000 mennesker ja. eh så har du ikke gjort noen forskjell Men du har spredt ut Veldig mye god karma Til veldig mange forskjellige personer Hvis tror, tror på karma Ok, dette er en sann historie Nå skal jeg fortelle noe fet nå Som jeg gjorde uh, jeg er, litt enig, er det en av de ærlig øyeblikkene? Ærlig øyeblikk, øyeblikk Nærmer seg slutten Yes Push Bro Yes Yes um, Refererer til En annen podcast igjen Noen gang Ok, Nu må jeg snakke vanlig eh, På onsdag Så på jobb så kjører en bil eh, Rundt i, og da kjørte jeg til Arendal Fra Kristiansand, leverte pakker eh, Rundt lunsjtider Så skal jeg gå in på meny på Stoa Og kjøpe med kylling og spise lunsj Så står det en sånn en stakkars Sigøyner eh, eh, unenfor Og selger gatemagasiner Var det Sigøyner eller Rommann? Eh, et rom, for, et type rom ja. en type Rommann Ja Var det han, han eller hun? Det var en mann ja. Romann Romann og, og så tenker Roman. jeg Jeg har sett de her som selger gatemagasin Så jækla mange ganger Og tenkte at Jeg må jo med meg og kjøpe de her bladene For en gang skyld Liksom Hallo Kipt for ham Og stå der Hvorfor ikke bare gi deg 50 kroner Liksom Og så Så hadde jeg vunnet for flakslodd. 75 kroner så tok jeg det og bytte inn Så tenkte jeg, jeg skal bruke 50 kroner å kjøpe Og når jeg står og, og får pengene fra flaksordet Så kommer det inn en sånn sekurtasvakt Og sier til han som sitter i kassa Dere må ta litt ansvar dere, Og så ber det her folkene om å, å, å flytte sig De kan ikke stå der så lenge De kan bare stå Nei. der en liten periode av gangen Så det er fint hvis dere går ut og jager Og kjefter litt på dem sånn. Veldig medmenneskelig Veldig medmenneskelig Så fint om dere går ut og kjefter på dem imellom, Og får dem til å flytte seg jeg tenkte, nå skal jeg i hvert fall kjøpe et av de der gatemagasinerne. Ja. Så kommer ut, og så er det ikke fyren der lenger. Han har blitt jakt vekk av sekuritetsvakten. Jeg tror han snakker om noe, svindelø, uh, det var noe svindel inn i bildet, men jeg, jeg tipper det bare var sånn. Ja, han har kjøpt gatemagasinet fra Narkomane for 30 kroner stykker. Se hva det får. Det er <laughs> <laughs> en kynisk verden, jeg lurer. Akkurat når jeg kom ut av butikken så så jeg den her uh, Uh, romfyren forsvinner Akkurat rundt hjørnet uh, Litt han i veien der Følte du etter han? Når du stakk høy hjørnet, Så kom det fram en idean om en menneske <laughs> ja. David Lynch. Lynch Lynch Nei, det jeg gjorde var at jeg hevde meg i bilen Og kjørte etter han <laughs> For jeg tenkte nå, nå har jeg bestemt meg for å en gang selv huske Å ta ut penger til å få kjøpt Et av de her gademagasinerne Så jeg kjørte etter han Øh uh, svängte bilen in för nästan förran och hoppade så pekade han liksom och köb ett blad av det. Ja. Så, så var han i telefon så land frassa telefon helt chockad. Han har åtte telefon. Ja ja. Eh uh, han bakmannen har ett alle telefoner fri familjen sig ja. sånn. det är väl givet egentligen för det och människor man snackar om. Ja. Men uh, han var helt för fjamsall när han är telefonen liksom pekade this, this. Han skjønte ikke en dritt Ja, ja kan jeg kan ikke kjøpe et blad liksom. uh, ja, Gav meg, tok pengene ta, Sa takk eller, eller noe Og så gikk jeg videre uh, Og uh, punchline her det, det handler ikke om at det er en bra person Det handler om at jeg har OCD ja, ja. Men jeg, det følte har jeg, måtte, jeg følte at jeg, at jeg hadde et ans Jeg fikk en tvangstanke inn i høy Som ikke klarte å gi slipp på Før jeg var med det Jeg har jo fått fram at du klarer å skrive 20 bra manus i år og det her er faktisk en sitcom-episode. Er det det? Ja, se for det. Helt perfekt. Curb Seinfeld. Ja, du det... kjører etter en man for å kjøpe et gade-magasin. Det var morsomt når du kjører... Var du ikke klar over det når du gjorde den situasjonen? Jeg var klar over at det var absurd, for det liksom, du, du kjører etter noen som akkurat har blitt kastet vekk, og så blir han ja, ja. kjørt etter av noen som vil tvinge seg til å kjøpe. Han. Ja, ja. Så det er litt liksom, ja, morsomt. Morsomt. Men... Uh, uh, for alle hjertsen Bare ta det ta det. Det, er ditt. det er ditt Kjetil Indregård Ta det <laughs> Bare ta det Men du kan jo hyre og styre noe punch-up på det <laughs> Ta det sånn som du gjorde med, med alle de der jokesene Som jeg sendte deg nei, Spøk ja. Ja, nei, Bare hvis det er noen uh, Sitcom-writers uh, I Norge som trenger noe hjelp alle, jeg, kontakt. jeg har masse sånne historier En gang så kjørte jeg opp den En helt random uh, gjeng med tre ungdommer Og stakk en i trynet på det Og spørte hva de holdt på med Det er sånne ting jeg gjør Jeg skaber novelty Jeg splitter tidslinjer ja. Konstant Jeg bare gjør uforutsigbare, absurde ting hele tiden Som, som skaber ubalanse og kaos I ett kjedelig godt univers Det var jeg kommer ikke på noe sånn at jeg gjør eh, Vil du dele noe personlig da? Ja, og, og, og <laughs> Jeg slo mikrofonen opp i løpet Jeg vil bare til den som har begynt å tegne uh, Tegne meg uh, Litt og litt for hver episode Så kan du begynne med at jeg har uh, ganske store viker Nesten ingenting hår Så hvis du begynner fra toppen da uh, Et ganske eggeform av haue uh, Ganske store vi viker viger, Viker, viker ja, sagt, vi går. Og ikke så veldig for hår Så så skal du få litt mer informasjon neste gang um, spent, spent Du kan sende på gmail når du er ferdig med det til hcandersen ja, ja. lisensparty at gmail.com uh, For 79 dager siden lafte jeg et notat Om du kan hjelpe meg å tolke hva det her betyr ja, Skal jeg stave det eller skal jeg bare lese det sånn som det står uh, Hva mener du? Tudd T-HUD t, -hud, t -hud, DUO Bli F T-HUD DUO Bli F Ja 1952 29. november 2012 Det er ikke Søgg Søgg du Det egentlig skulle være Nei Søgg DUO blir Ferdig Jeg vil for bare Ut og Bilder en to thugs som ble ferdig med det de har jobbet på i mange, mange år. Det vet <coughs> Men det väldigt intressant podcasting. Ja. Det, mine, mine favorittøyeblikker i podcast, det, det vil alltid være når, når du vet at dette her... Nå er det jo det på tynn is. Nå vet jeg ikke hvor du vil med dette her. Det er bare regn. Famling i mørket. Det, det lider av det, det lider på... Blant de profesjonelle podcasterne Men eh, jeg vet ikke om du har vært borte i mer eller Du hører mer på sånne typiske eh, improv-comedy-shows eh, enn det er jo Nei, ja, jeg føler det nærmest vi kommer egentlig walking the room Men eh, det er jo liksom helt en liga igjen Men eh, det er egentlig bare 2-4 som sitter og prater Ja, som har 10 års erfaring med Ja, 30 Jeg har det med livet i gang Den mengden erfaringen du har jo skrevet på det at du ikke har noe livserfaring tidligere, har du ikke det? Snakker ikke jeg du noe om, om at vi må generere livserfaring nei, nei, nei, for å kunne som vi kan skrive om, tenkte jeg. <laughs> ja, ah, ok, for jeg, jeg tenker da må vi først generere den erfaringen i live før vi kan skrive om det. Nei, det, det, girl, det, det føler jeg det skjedde i girl, den siste episoden av Girls som vi snakket om tidligere. Uh, men uh, hvor lenge har vi holdt på egentlig? Kan vi begynne å tenke på som vi skal avslutte dette her På en bra måte uh. Uh, Jeg vil bare si en sånn hey, random ting jeg, jeg, jeg tipper det sier det er En person å høre på nå Kvinne mellom 20 og 30 um, På bussen og, og kikker i det vinduet og hører på dette Så jeg ser det Storbror ser det Jeg er oppen med deg, 19 i 19 ja. Merkelig Ble det sånn halvandet tid Med sånn random med Lengde på det så her Ja, det var merkelig Vi må kanskje begynne Å ha i stoppeklokken Eller et eller annet Hvis vi ha Et fast tidspunkt Ja, jeg føler men, men jeg tenker um, Skal vi adressere noe Hat-mailen i dag Eller skal vi bare Hoppe over det i dag Jeg synes det var veldig en mail Som virkelig Gikk inn på meg Ok Var det det? Var ikke den jeg sendte? Jo. Den om at uh, jeg ble invitert inn på kontoret knuten Knut Nærum. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor den skal såre deg, for det, det er egentlig... Men var det jeg... kun du? Jeg <laughs> vet, jeg, jeg føler å sjel har kommet til kort på, til nå i den podcasten. Jeg føler visst jeg har vist meg frem, ordentlig. Jeg bare skjønner ikke... Men er det liksom ikke det bør ansvar... ekskluderes på dem? Er det mitt ansvar når Knut uh, kommer og henter meg, liksom... Jeg vil invitere deg på kontoret Han har noe jeg vil si til deg Er det mitt ansvar? Ja, Løber henter til Olaf. Han er i, i Kristiansand liksom Ja, det er jo en annen ting Og for har du fått i det kontoret Og blitt flyttet til Oslo Og fortsatt med bo her hjem I Kristiansand? Jeg vet ikke Det er vanskelig de, de, de, de syns du er veldig sånn. vanskelig Å prate med i person Faktisk Det er veldig vanskelig For du ser der i bakken Og du mumler Og det er det de det er vanskelig å forholde seg til det, rett slett. Ni de kan jo gjøre en effort. Jeg er jo midt, jeg føler at jeg ser i 30 grader opp fra bakken. Fra egentlig ganske. Ja, og egentlig var det et ganske dårlig argument for Knut Nærum. Mumler det jo egentlig bare senere i bakken. Ja. Så, så, ja. Jeg vet ikke helt hva jeg si. Det var kanskje dårlig gjort av meg å mail og ta bilder med Knut. Og liksom, haha, jeg er på kontoret til Knut Nærum. Men... Jeg vet ikke, det var Jeg er bare, bare, bare et menneske, jeg, jeg føler, uh, ja, men er jeg, jeg, jo Jeg er bare følger driften Jeg er jo bare et menneske Jeg blir sår, jeg er jo Greit, jeg, Men jeg, det er ulydelig å ikke bli inkludert Det er ulydelig Jeg, vet, jeg ja. vet hvordan det er Jeg skal ta det til ettertan Jeg skal prøve å Jeg skal prøve å ikke salge det Jeg vet at jeg ikke hat. ble inkludert <laughs> Unnskyld Du vet at jeg ikke ble inkludert i gru Når jeg var liden i, uh, Når skolen tog ansvar For å inkludere alle Og la av de egen gruppe For å inkludere alle Og jeg ikke ble inkludert I den gruppen Ja Du har fortalt med det Og ja. Jeg føler jeg svikter deg litt med, med det kontoret i Oslo Jeg gjør det Jeg kan egentlig bare Er det greit at jeg bare sier Unnskyld Og ja, Kan vi legge bag oss Ja vi får plass til, jeg er på vi får plass til en pulte og en stol til der, og, og hvis du kan reise fra familien din og den øh, syge hunden din, så, så er det helt topp hvis du vil flytte Oslo og bo. Jeg har katt. Jeg har ikke hund. Altså, hund og katt er jo... Er som hund og katt. <laughs> så vi henger oss opp i... Altså, dyr er dyr. Uh, ja, men, i mitt, ja. uh, jeg har ikke noe forhold til dyr, jeg det er... Den syke katten din, og kan du reise fra den? Nej Kan du ta den med deg da? Nei. Jeg har en fast veterinær i Kristiansand. Men det er jo dette, det er noe med hver bidig gang jeg prøver å ta initiativ til at vi skal ta dette, steppe det opp et level, ta et nivå videre. Vi flytter til, vi kan ikke bo i Kristiansand og vi på grunn av fucking syke din. Jeg, jeg har ambisjoner jeg, når Knutene er rum vil ha meg inn på kontoret sitt. Nei, eh, Tor Olavs katt er syg. Jeg kan ikke komme til Oslo. Jeg kan ikke leve livet mitt sånn. Du vet om jeg har hatt den katten i fire år nå. Jeg er kjempeglad i han. Ja, men selv en katt har ikke vondt å steppe ut forbi komfortsona si en gang innenblant. Bare ta med deg katten til Oslo. Å, stor by. Eh, mange andre katter, samme av det. Eh, Landet inn. är inne där inne katt. Han ude? ute. Ah, nu är han inne han... Jeg, jeg. Jeg, jeg, jeg. han har ett bett tighte såg sant? Ja. Han blir Okej, när när går upp för att detta är säkert du tror inte Vi må ta detta her off mic så det. Jag kan inte. Ikke... Vi må ta det her off mic. Okej. Okay. Men det kan vi ikke på noe morsomt før vi avslutter. Da kan vi ikke snakke med radiostemmer igjen. Yep. Dette... Ja, dette... Her har vært H.C. Andersen store, store lisensparty du Også hører ge... på. Så vil jeg gi et shoutout til nyoppstartet Shortcuts store lisensparty. Fuck you. Shortcuts store lisensparty starter opp i neste uke på samme sted, samme tid, samme <laughs> iTunes. De har stjåle ideen og ikke annet enn programmet. Det er Legg igjen en dårlig er... review på iTunes Jeg så drittlig at Shortcuts Store lyssensparty Jeg er så drittlig at Shortcuts skal komme in Og bare ta på sig samme rollen som Håse, og så bare late som at han Kan gjøre det samme Jeg vet at han har fått med seg JP Hæ? Shortcut Er JP med i? Ja Shit Hva med henne der lesbiske fra Tromsø Som sitter og blogger Eller fra Bode, kanskje også satt med laptopen på fanget og blogget. Det var ikke Nick annet nick. <trykker> <trykker> Dette er sånne kule referanser fra min <trykker> barndom. Kommer <trykker> <Hvis> jeg <trykker> <trykker> Kom på fred og sitter på top 20. <trykker> <starte> topp 20. Jeg vil topp 20. Det er det merkelig, for vi liksom, fikk aldri noe svar på generasjonen. Men de som er 30, de husker hoset siden. Det er en stor trom med et stol midt i... Introdusere topp til jubelister Ja, så da fyller det deg inn sin H.C. Uh, Andersen inn i koncept Så det er helt topp ja. Kyns skal tolkes Kyns skal tolkes Men uh, skal vi avslutte med noe kult nå um, uh -huh. uh, Skal vi ta en Ripper fra en eller annen uh, Er du interessert i Catchphrase? Podcast? Hæ? Nei Catchphrase? Ja, du uh, sa Kult nå fra en annen jeg tenkte du skulle stjele et catchphrase Jeg vet ikke hva du, hva du vil frem til Jeg bare tenkte Nå har vi prøv øh, Hvis vi kan plukke øh, Vi kunne tatt en freestyle rap Men det ble litt sånn teit igjen For da må vi ha et baggrunnsmusikk øh, øh, Kan vi avslutte med en homasje til noe? Ok um, Ok uh, Homasje til eh då WTF ändå. Okej. Okay. Ehm uh, Tack för att du kom komme Eh uh, Tack det kommer var, var det var det bra för dig? Jag är med vänner, är med fortsatt vänner, går det bra? Uh, ja, jag tror det. Så bra. Jeg tror det var det det smäller ju med detta. Det det som, som, som jag har tänkt uh, det, det som jag föredrar bra med detta hade att mig uh, att jag kan på något mode reach out Og så och så uh, lappa på någon så For det det er ikke det at jeg, at jeg en hatfull person Det er bare at jeg, jeg var litt sånn uh, Redd for at folk jeg, jeg var litt, var, Altså Jeg følte meg ikke helt inne i den gjengen der Så du og Jonah og Matt Og liksom er Køys har du ikke det Tydeligvis, <laughs> Tydeligvis. Men uh, er det bra? Er det bra? Topp. Takk, ha det, ha det.